От днешния към утрешния ден поглеждаме на там, защото много ще са поводите за празнуване утре. Само едно място обаче предлага нещо наистина неочаквано. Диви треви. Дегустация изложба за една вечер под стълбите на Министерски съвет в галерия Октопот. На телефона е една от а, а, движещите сили на тази, а, на, на тази особена изложба. Добър ден, казвам, на Андрея поп -Ъорданова. Здравейте. Диви или градски? Откривате едно пространство в София, което все още не е захванато от поголовно строителство, но не е и нарочно култивирано парково пространство. Диворасляк, а именно а, така наречения парк Вартопо. Оттам ли идват дивите треви? Идеята за това събитие определено идва оттам, оттам. Аз през миналата година започнах един проект а, съвместно с а, ботаничката Франческа Кастанети, който беше фокусиран върху това да, да видим какво расте в рамките на нашия град, но не в а, така парковете, които са декоративни и залесени от хора, а именно в а, място като въртопо, което а, изглежда и се усеща като а, някогашните поляни а, преди, преди София да бъде застроена и а, идеята за събитието определено идва там, но освен а, диви треви в а, рамките на, на градската среда, а, ще можем да опитаме и треви, които са расли из цяла България а, чрез подправката Баба Коля, която е всъщност на един от другите участници в събитието Никола Михов. А, домашна меродия Баба Коля, а, това какво всъщност представлява? А, митичен, митичен герой или героиня може би Баба Коля, така ли? Баба Коля е, ам, да, така да се каже, артистичният псевдоним на, на Никола а, в, а, тази, в това негово ампуа. Ам, Uh, някога всъщност всяко едно домакинство е имало своя подправка, която е била създавана от uh, различни билки, които uh, са се озовавали по един или друг начин uh, в дома uh, или набрани от uh, самите хора или подарени от приятели uh, или um, намерени по друг начин и точно по този начин uh, баба Коля създава своята подправка uh, и днес сега малко по а, така, художествената част на това, което вие правите заедно с етноботаничката Франческа Кастанети. Всъщност на базата на това описание на диворастящите билки и треви в Вартопо, вие създавате художествено произведение, така ли? А, да, а, ние заедно създадохме а, един ботанически гид а, към а, тази територия от София, като а, из, бяхме вдъхновени от а, формата на, на такъв тип справочници, но всъщност а, в този гид по-скоро искахме да поканим хората да усетят формите, цветовете, дори ароматите на растенията чрез а, чрез рисунки, които аз създадох, и чрез текстове в самия справоборник, които са наши разговори за растенията и за нашата среща с тях. Тоест, това издание е наистина основано на, на по-скоро сетивността, отколкото на научната информация за за тези растения, които растат в артопо. Сега, защото знам, че се вълнувате много и от проектите ви с Уиминг от а, това как изкуството може да се действа за социална промяна. Градският човек, знаем ние, а, би могъл да мечтае да отглежда собствените си зеленчуци в градски градини, но това прилича на утопия. Смятате ли, че чрез а, вашите арт-инициативи приближавате а, ни приближавате до тази утопия? Аз а, мисля, че ние споделяме, аз споделям своя начин на живот и своите идеи и мисля, че слава Бог в България все още е много възможно ние да имаме достъп до такава храна, до, да познаваме хора, които имат свои собствени градини, които отглеждат а, хубави зеленчуци и също които имат... А, знания, които много дълги години са били предавани от останалства. Ако ви разбирам традиции, правилно, не е утопия, по-скоро е връщане назад към нещо познато. Връщане назад, но и адаптирането му спрямо живота в града. Защото ние, аз и другите участници в събитието, живеем в града в крайна сметка, но успяваме да да намираме такива продукти, да се срещаме с хора, които ги отглеждат, и това много ни харесва и смятаме, че е нещо много достъпно и много ценно. И всичко това, Но, утре, и всичко това утре в галерия Октопод от 19 часа. Много благодаря на Андрея Поп и Диви треви е утре вечерта, под стълбите на Министерски съвет.